Tabarakalladhi inshaa'a ja'ala laka khayran min dhalika jannatin tajri min tahtiha al-anhaaru wa yaj'al laka qusuuran. Ametukuka ambaye akitaka atakujalia aliyobora kuliko hayo nayo na ni mabustani ya pitayo mito kati yao na atakujalia majumba ya fahari. Dal kadhabu bis saati wa a'tadna liman kadhaba bis saati sa'ira bali wanaikanusha saa na sisi tumemwandalia moto mkali kabisa Uyo mwenye kuikanusha saa idha ra'at hum min makan ba'idan sami'u laha taghayyuran wa zafira ule moto ukiwaona tango mahali mbali wao watasikia khasira yake na mgurumo wake wa idha ulqu minha makan daytan muqarranin da'u hunalika thubura na watakapopotopwa humo mahali diki hali wamefungwa wataomba wafe. La tad'u al thuburan wahidan wa thuburan katiran. Msiombe kufa mara moja tu bali mfe mara nyingi. Qul al-adhalika khayrun am u'ida kanat lahum jazaa'an wa maseeraa sema je haya ni bora au pepo ya milele ambayo ameahidiwa wachamungu iwe kwao malipo na marejeo lahum fiha ma yashaauna khalidinn kana 'ala rabbika wa'dan maskula watayapata humo wa yatakayo daima dawamu hi ni ahadi juu ya Mola wako mlezi inayoombwa wa yawma yahshuruhum wa ma ya'budun min dunillahi fayaqulu a antum adlaltum ibadiha dallu siku atakapowakusanya wao na hao wanawaabudu na akasema je ni nyinyi mliowapoteza waja wangu hawa au wao wenyewe walipotea njia qalu subhana kama kana yanbagilana anattakhidha min dunik min awliya walakin mattahtum waabaahum ha tanasa alzikr walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu alzikra wa subhanak Umetakasika na upungufu haykutupasiya sisi kuchukulia walinzi badala yako lakini wewe uliwastarehesha wao na baba zao hata wakasahau kukumbuka na wakawa watu walioangamia faqad kadhdabukum bima taquluna fama tastati'una sarfan wala nasra wa man yadhlim minkum nudhiquhu 'adaban kabira basi walikukanusha kwa mlio yasema kwa hivyo hamwezi kujiondolea wala kujisaidia na atakaye dhulumu miongoni mwenu tutamwonyesha adhabu kubwa. Wa arsalna qablaka min al-mursaleena illa innahum la yaakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil-aswaq. Wa ba'dakum fitnatan atasbiru wa kana rabbuka basira na hatu kabla yako mitume wowote ila kwa hakika na yakini walikuwa wakila chakula na wakenda masokoni na tumewajaalia baadhi yenu wawe ni majaribio kwa wengine je mtasubiri na Mola wako mlezi ni mwenye kuona Allahu akbar Allahu akbar Mwenyezi Mungu ametukuka na izidi izidiheri yake Yeye ndiye ambaye pindi atakata kujalia duniani bora kuliko hayo anayopendekeza wao kwaheri yeye amekwisha ya kama alivyokuahidi nayo ni magustani mengi yapita mito pembezoni mwake na baina ya miti yake na majumba ya fakhari madhubuti na kwa hakika hawa wamepinga kila ishara kwani wao wamekanusha kufufuniwa na siku ya kiyama nao kwa hivyo waniatia ila matakwa haya ili kuageuza watu potofu wao na sisi tumekwisha waandalia wanaoikanusha siku ya kiyama moto wenye kuwaka vikali mno. wakiuona moto na huo moto kawaona... Wataisikia sauti yenye hasira yenye hamu kwa tiketeza. Na katika hayo ni mfano wa kifuani, iliyotoka kifua ni alama ya ukali nialama nao Na watapotupwa katika pahala pembamba kwa kulingana na unene wao. Nao wamefungua pingu mikono yao kwenye shingo zao. Watapiga kelele kuhimiza wateketezo upesi upesi ili wapate kupumzika na kitisho cha adhabu watambiwa kwa kuwahizi na kwa kejeli msitake kuangamia mara moja tu bali takeni mwangamie mara nyingi hamtopata kusalimika na hayo mlionayo na hakika namna ya adhabu zao ni nyingi ewe nabii waambiye makafiri je marejewa haya Elio makafiri ni bora upepo pepo yenye kudumu neema zake namba hiyo wameahidiwa waumini wachangu Uwa itakuwa yao kama dio malipo na marejeo ya kuendea baada kuvuliwa na kuisabiwa. humo watapatwa kitakacho watanemeshwa kwa neema za daima ziyo katika na neema hizi ni ahadi ya Mwenyezi Mungu kwao wali muomba wao mlezi timie na yeye akawaitikia kwa lyo liomba kwa ni ahadi yake hayadi kinyume Nataja kwa ajili ya mawaidha ambayo Mwenyezi Mungu atawakusanya washirikina kwa ajili ya hisabu katika siku ya kiyama pamoja na hao ambao walikuwa kuabudu duniani badala ya Mwenyezi Mw. Mungu kama Yesu yaani Nabii Isa Ezra yaani Uzairi na malaika Mwenyezi Mw. Mungu atawauliza hawaabudiwa je ni nyinyi ndiyo mliwapoteza waja wangu mkawaamrisha kuabuduuni awa wenyewe ndio waliopotea njia kwa fiari yao kwa buduni ni ya yao itakuwa umetakasika na umetukuka hayakutufalia sisi kabisa tumtake mlinzi badala yako atunuzuru na angalie mambo yetu basi takuaje juu ya haya tutakie yote tuabudu sisi badala yako wewe lakini sababu ya ukafiri wao hawa ni kuoli liwasherehesha kwa muda mrefu duniani wao na baba zao hayo yakapandisha kichwa wakasahau kukushukuru na kukuelekea wewe tu kwa ibada basi wakawa kwa yauri hiyo na ukafiri huo na stihiki kuangamizwa watambi wewe wenye kuabudu washirikina hao haomyo mkomki waabudu ambao mkidai kwao wamekupotezenyi basi nyinyi leo mnarejea kwenye adhabu Hamna hila ya kuepuka nayo wala hamyapati manusura Na wajuwe waja wote kwamba mwenye kudhulumu kwa ghafir na waasi kama walivyofanya hao basi situtawapi ghadhabu kali. Na ikiwa washirikina wanakutia ila wewe nabii kwa kula kwako chakula na kwenda kwako kwa masokoni kwa ajili ya kazi na kuchuma maisha. Basi huo ndio mwendo wa Mwenyezi Mungu kwa mitume wake waliokuja kabla yako. Hatukumtuma yeyote kati yao ila alikuwa kila chakula na anakwenda kwenda masokoni na yenyi watu tumewafanya baadhi yenu wawe ni mitihani kwa wengine na mafisadi wanafanya hila kuziba njia ya uongofu na haki kwa namna mbari bali basi yenyi umini mtavumilia juu ya haki yenu na mtaishikilia dini yenu mpaka Mwenyezi Mungu amri yake kwa ushindi subirieni Kwani Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuvizunguka vitu vyote na naatamlipa kila mtu kwa kitendo chake